Інші не вірили. Одні не вірили активно, другі – пасивно. Олег належав до останніх, і сенсом для нього було спостерігати, чим все скінчиться. Скінчилося перемогою тих, хто не вірив активно. Але далі все те, на що сподівалися, почало в'янути, втрачати принади. Чимало з тих, що не вірили пасивно, а дехто активно, почали ратувати за старе, зігнили на корені. Для декого сенсу могло стати мистецтво, але воно, суспіль, виявилося непотрібним. Нікому? Насамперед владі. З білого лебедя митець перетворився на сіру куріпку, яку не видно в траві. Раніше, якщо ти створив хоч щось сутні чи бодай значне за об'ємом роботи, його помічали. Виставки, всілякі огляди, статті в пресі. Навіть якщо тебе покритикують за якісь ідейні огріхи – Хтось у коридорі потисне руку і скаже «Тримайся». Тепер же, і оце Олег відмічав аж з якоюсь глибокою мазохістською радістю, все йде в небуття. Виставички у якихось вестибюльчиках, заяви в безтиражних газетках про геніальних митців, які не вірить навіть той, хто писав і про кого писано. Розпродажі товарів на базарі по 5 гривень і повне безгрошів є – Бездом'я, самотність. Хоч останнє про мистецтво його трохи втішало, але вся велетенська сіра хмара підломлювала, пригнічувала. І в кар'єрі не було сенсу. Дряпатися вгору важко, і мало що це дає. А полетіти ж кереберт можна за будь-що, занадто голосне апчхи. Залишалися зустрічі з замашними жінками, Еротика, яка сама по собі смислом життя бути не може. Це він розумів. Почував в'язку давку в тому, в тому душі і тіла. Вже давно не почував сили, сили молодості, хоч був ще молодий. М'язів, буяння тіла. Зрідка навідувало буяння фантазії, в основному про жінок та й ті мляві. Порожньо на світі. Не судіялося сподіване. Ось погомоніли з Максимом мільйони людей, як у плужника, і нікого, нікого, і нічого попереду. Дряпатися далі по сантиметру на обчухраній драбині, а яким приїхав до міста спраглим, рвійним, те пропало. Не став він і ніколи не стане митцем, художником, даремно плекав надію. Годував її мріями, як господар худу корову, сподіваючись з неї молока. Корова Ялова запущена, з неї нічого не буде. Отже, треба було раніше взятися прикріше за справжнє доступне діло, напружитись, відігнувши оту химерну, розкуйовжену птаху мрії, досі, може, захистив би докторську дисертацію. Прокинувся серед ночі. В підсвідомості пробіг пес. Розчапавши, зрозумів той, що зустрівся в парку хлопчику. Там шуміло. Багато випив. У сусідній кімнаті світилося голубе сяйво. Воно було м'яке, мов би голубило. Він знову склепив повіки. Пригадував, як прощалися з Максимом. Перемовилися ще кількома словами і розійшлися. Олег додому а Максим стежкою до річки. «Люблю дивитися на нічну воду». На прощання він ще поглянув на велику білу зірку над плесом і сказав «не чому». «Загинути, щоб засвітитися зіркою, яку всі бачать, і вказуватимуть на неї, легко. Загинути, щоб стати зіркою, яка загубилася в мороці, доката важко». Олег йшов на гору і думав про ті слова. Неспроста, сказав їх Максим, неспроста. Додому йти не хотілося, хоч самотність хапала за горло. В нього немає друзів. Батьки теж десь там, своїм життям, своїми клопотами. З Марійкою він не був самотній. Він їй завжди щось розказував, мов би сподівався, хотів бути в її очах кращим, заслужити їй схвалення, ласку. «Тепер же відпало й те».